Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm, eket, Bányai Géza vagyok, ma Béres Tamás professzorral, az Evangelikus Hitudomány Egyetem Rendszeres Tológia Tanszékének a vezetőjével beszélgetünk vele már, már beszélgetünk és még hozzá nagyon jó és emlékezetes beszélgetés volt, egyszer-kétszer meg is ismételtük, de mikor elkezdjük ezt a beszélgetést, elmondom, hogy én nekem ma ez az utolsó olyan műsorom itt, amikor a rá A való foghatósága az hát néhány nap múlva meg fog szűnni. Erről biztos már sokszor hallottak, de az interneten hallgatnak bennünket, ezért most és az műsor végén is el fogom mondani, hogy nem fog megszűnni, hanem a, továbbra is hajható lesz az interneten, és hogy ne kelljen nagyon messze menni a keresgélésbe, ezt már is jegyezzék meg, hogy cvradio.com találni, többet nem is akarok mondani. Majd a végén még egyszer el fogom ismételni, és most már csak azért, mert annyira közel van ez a hát tulajdonképpen azért szomorú a hát új lehetőségeket is magában rejtő változás. Arról beszélgettünk, hogy a a a, a, a vallás, vagy az egyházoknak és az és a, a ökológiának a kapcsolatáról, ami nagyon fontos társadalmi probléma. Sőt, nagyon fontos civil társadalmi probléma, mert ugye az egyházak, azok nem részei az államhatalomnak, hanem amikor azt mondjuk, hogy civil világ, vagy civil szervezet, akkor tulajdonképpen a, a vallási indítatású közösségek, azok, azok civil szervezetek, nem? Hát, ha az Természetesen, igen. Szí szívemből szólsz. Én úgy látom, hogy a kereszténységemből minél inkább keletről, annál inkább igaz, amit mondasz, hogy, hogy a civil szféra a részei. De amennyiben nem, ha a hatalomnak az egyház keleten, akkor, akkor ott már elkezdődik a, a, a különönyházi státusznak a kijelölése. És azt hiszem, hogy nálunk is valami ilyesmi van. Tehát most nem merném azt mondani teljes felszabadult jószívvel, hogy nálunk az egyházaknak egy, egy egészséges, civil öntudatuk lenne, vagy lenne, hanem úgy látom, hogy, hogy a, a saját egyházi harmadik utat keresik, vagy negyedik utat keresik a társadalomban, ami hát nagyon kivantében ilyen értelemben a politika befolyásának is, meg uh -huh. hát a másik oldalon a társadalom közvetlen változtatásának a lehetőségét viszont a civil, normáknak megfelelő meg meg tudja valósítani. Emente az intézményesülésnek, az intézményességnek a problémát, már csak az öt is pont, uh -huh. hogy az intézményesülés az hogyan befolyásolja a, a hogy mondjam, a szabad cselekvést tulajdonképpen? Igen, hát a, a, a, a sokak szerint hogy az intézmények hozták létre ezt a mai európai társadalmi formát. Szintén sokak szerint ez is fogja megmenteni, mások szerint mm. plenik, hát talán lesz a veszte a kultúrának. A nagyon érdekes, Augustusnak a példája ebből a szempontból, aki akkor ért, amikor a Rómini Birodalom az utolsó heteit, hónapjait élt el mm. és Augustin az világosan látta, hogy végre lesz. Ugye ott volt a, amiben ők végrehajtotta azt a rendkívül nagy tettet, püspök de amikor megválasztották kis kéterrel, uh -huh. akkor onnantól kezdve nagyon komolyan vette, hogy gondolkodás ré, ré, a kereszténységet is. Tehát amikor a hívának, hogy ott a romai lépét már ostromolják a, uh -huh. a, a Augustinus, bocsán, nem Augustus. Augustinus. Szent Áros. Én is Született, Jó, jaj, jaj, a született, és tehát, a, a, a, az egyházhoz tartozó hogy hát az, az, az, A mai napig a legnagyobb uh -huh. teológusa a igen, kereszténységnek. Igen, igen. Bell, a katolicizm. De a... nem volt, amikor az egyház az intézményesülésnek egy ilyen kezdeti I, volt. Az intézmény. Tényleg? Igen, az egyház, mint intézmény. Uh -huh. És, és é, éppen ő az, aki emiatt és hogy ezt volt. Kifejezetten, uh -huh. igen. Hát ez a kérdés, hogy most ehhez hasonló, tehát a bukásának, felbomlásának mm -hmm. a korszakához hasonló, vagy más folyamatok vannak, ahol másként kellene megtalálni a, uh -huh. a progresszió útját. Uh -huh. Na és a mai viszonyok közt hogy látod? Mert tanítod, ezeket a dolgokat, oh. és hát nem, te lelkész vagy, nem? Igen, lelkész vagyok, és tanár. É. Van gyülekezet is különben? Nem, ennyire nem vagyok nem. lelkész. <gül> az <gül> az... <gül> Több az eszkimólárunk, tehát azért olyan nincs, hogy valakinek két állása legyen, az egyházban. van, nálunk lelkész hiány, vagy nem nagyon van, uh -huh. és azért egy egyetemi tanári állás is elég sok feladatta jár ahhoz. Uh -huh. Uh -huh. Szóval Azért ki eszi az erőt az egyik is. Hát igen. igen. igen. igen, aha. igen. Szóval te hogyan tudod ezt? A te, te, te családilag is. Te lelki családból született? Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, nem. Oké. Mindig csak mi a kérdés, az, az intézményi lényeg? hogy azáltal, hogy, hogy a, a vallási közösségben az intézményesség az nagyon erős, és ez lehet egy civil forma is, tehát most, most mindig szakadjuk el attól, hogy szigorúan csak egy egyházról beszélünk, tehát nem az evangélikus egyházakat a dolgokat, egy kicsit használjuk, és analóviaként, amit így van, esetleg, látunk ismerni esetleg bizonyos folyamatokra más ö, ö, körülmények között is. Tehát, hogy mondjam, hát az szerint, hogy kialakul egy olyan tendenc, hogy önmagáért él az intézmény. Uh -huh. Ami egyébként belánya az önkormányzatoknak, uh -huh. ahol a magyar szám, szám néphasználat, az, hogy helyhatóság. Aha. Ugye, ami azt, az, hogy az egy hatóság, ami mindenki íz az önkormányzata szembe, hogy hatóságként viselkedik, hogy nem viselkedni, mert az önkormányzat az önkormányzatot Ezt nem tudják, az nem egy hivatal, hanem az, az, a, az ott élő annak az önkormányzata. És is fejezik ki egyébként. Mint egy hatalom, hatalmi valami. Ha bemész a polgármesteri utalba, akkor karótnyelve áldogálsz, és bocsánat, hát szabad nekem itt megszoknom, és igen, majd visszajövök, igen, meg tudom És talán az egyházak nem ennyire ilyenek, de bizonyos dolgok, mintha nagyon nehezen mennének egy ilyen közösség mellett. Hát nem, nem teljesen uh, gondolja mindenki, úgy, ahogy én. Egyházok egymásra vannak utalva. Tehát uh -huh. van mindenféle egyház típus a kereszténységen belül, olyan is, ahol nagyon erős az intézményiség, uh -huh. olyan is, ahol mozgalomként élnek uh -huh. együtt az emberek. Valójában azt kellene megtanulnunk, akárhol is élünk ezek közül, bármelyikben, hogy, hogy a másikkal együtt, tudunk tanulni, uh -huh. és hát azt tudjuk megtanulni, hogy merre van előre ilyen értelme. Uh -huh. A mi vallásunk, hogy a mi egyházunk, az evangélus egyház ebből a szempontból talán szabadabb, mint, mint uh, illetve így mondom, hogy vannak nálunk azért intézményesülőtebb, vagy intézmény központúbb egyházak, és itt vagyunk teológiai oldalról a fő kérdés az, hogy hogyan értjük az egyházat. Tehát úgy mondjuk, hogy mindennek az alapja az egyház, és annak mondjuk valamilyen uh, van, és bontjuk le működéséget is, uh -huh. akkor az ott problémás tényleg. De ha azt mondom, hogy De. szervezeti szervez, Akkor a, a szervezet eltartja össze, Igen. és mondjuk Igen. a hírmény, hi... vagy akármilyen. Ugye lecserélni pont az egyházban uh -huh. a hírmény mint <hàlítan> azt mondanád, ez már nem, nem annyira nem gyere, mondta, má mi? nem. Tehát, hogy az egyházat Jézus legalábbis hát nyilván, nem tudom, hogy hogy mondta, mert ez így, az az, az ott ez így, azt hiszem, de ez hát bennem úgy élt, mint egy, a közösségnek, sőt, egy abszolút spirituális közösségnek a, tehát egy tehát külső, hogy mondjam, vonásai, vagy szervezete, vagy bármi, persze. A újször csinálja a vasatórián? Hát, Evangéliumokban is uh -huh. van valami érdekes. Tehát uh -huh. az, hogy a, a, lehet, hogy jó szívvel abba gondolnánk be, hogy de jó, hogyha mindenki felszabadultan, konstruktívan egymás tudna uh -huh. élni egy közösségben. Igen. De már az evangéliumokban van annak uh, nyoma, ilyen mert nagyon reálisak a a szövege, uh -huh. hogy, hogy vetélkedik, vetekedik az a tizenkét ember is, aki uh -huh. ott a Jézus körül. Tehát ez, uh -huh. Mondhatnám, hogy már itt, itt bukott el az egyház eszme, de ez azért uh -huh. nem igaz, mert az az emberi közösségnek a realitása. De ez, Tehát, egy, ez, ez, ez tehát az amelyet ráfogni egy eszmére, mert ez az embernek a... a, a hogy mondjam, a... Tulajdonsága. És még a nem Igen, Igen mm. így van. Tehát én itt mondjuk Jézus szerepét látunk döntőnek, mm. aki, aki a hatalmat érdekes módon valószínűleg a világtörténelmet egyedül úgy tudta kezelni, hogy a másik oldaláról fogta meg. Tehát arra hívta fel a figyelmet, hogy aki igazán akar valamit kezdeni tudni mm. a hatalommal, az próbálja meg, hogy, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni. Uh -huh. Tehát ő erre hívta fel a figyelmet, uh -huh. és ezt is ajánlja ezekben a, a, a vetélkedésnek, ezekben a, az eseteiben a tanítványoknak, uh -huh. hogy aki első akar lenni köztetek, legyen utolsó. Hát ez azóta is elég enigmatikus uh -huh. feladat számunkra, hogy ez pontosan mit is jelent, milyen helyzetben, de arra felhívja a figyelmet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy biztos, hogy nem a helyezkedés rendezel egy közösséget. Uh -huh. És arra is felhívja a figyelmet, hogy, hogy nem olyan szilárd intézm Rendszer, amelyben biztos, hogy kell élni, és jól lehet élni keresztényként. És aztán képebb, amit nem Pál Lapostól, ő kétszer is használja azt a képet, hogy az egyház olyan, mint a test, tehát egy organizmus, amelynek a fő része, a feje Jézus, és uh -huh. minden szükség van. Tehát külön a kéz, külön a láb, külön a fű, külön a szem, hogyha ezek megfelelkezének egymásról, illetve nem számítanák, amit tanálok a másikra közvetlenül, mm -hmm. akkor ez egy életképtelen mm -hmm. organizmus lenne. Tehát lenne benne lászólag élet, mégsem tudja... ...milyen teológiai... <haz> ez a... ez Jézus tanításához képest, vagy egy, új, egy egyfajta olyan értelmezés, aminek önálló, önálló gondolati alapja van. Tehát ez, ezt lehet, hogy a zsidóadományból hozzá, vagy nem tudom én, a, a görög vagy valami görög demokráciában, amit láthatok. Tehát, vagy sem, tudod, de akkor mm. nem nagyon. De, de én ezen, ez, ilyen, ez ilyen megjelenő gondolat. Hát ez a sajátos gondolat, az, az, az biztos. Tehát a... Mindent ezzel az analógiával használ a, a világi szemlélet is. Hm. Tehát minden szervezetnél, vagy egy államnál, vagy bárminél hasonlóan, hogy mondjam, próbáljuk hát, megjeleníteni, hogy egy, egy, egy szervezet, vagy egy hatalom, az hogy működik, hogy vannak, vannak, vannak fejek, ezzel állva, hasa, mi. Minden... Van egy ilyen, sőt még az indiai, ö, ö, ö, ö, tehát a védikus kultúrában is van is egy ilyen, egy ilyen kifejezetten egy ilyen hát egy ilyen imaginárius kép tulajdonképpen a társadalomról, aminek, aminek van feje, keze, ö, hasa, lába, tehát mm -hmm. bizonyos rétegei tartják a lábukon, a másik a gondoskodik az időről, és a, arról működjön, a, a kezek a a fej alap, a, a, a haladó gondolkodásról, csak uh -huh. jelent, ez a fő külületésük a de, de akkor ez a vidikus hagyományban is egy bizonyos intézményesülést jelent? Nem? Hát a, maga a Maga a. Én hajlok ma már arra, hogy az, amit mi hagyománynak nevezünk, az tulajdonképpen nagyon erősen intézményesség. Akkor ha nem voltak, tehát nem használtak olyat, hogy szervezett, hisz az egész társadalomra majdnem teljesen ért, egyetértettek bizonyos dolgokban, tehát nem, nem, nem a társadalomban egy csoportnak voltak sajátos szabályai, belső szabályai, teljesen általános elfogadottak voltak, de a mégis intézményesek, mert a, a hagyomány is ugyanúgy megköthet, mint egy, mint egy Struktúra. én ilyen értelemben egy kicsit még kritikus is vagyok a hagyományjal, mert nem lehet, hogy mondjam, amikor át akarunk venni valami régi gondolatot, hogy milyen szép volt régen, nem tudom én, a paraszti világban, vagy itt vagy ott, hát azért, azért ott igen, Te lehet, hogy nem voltak írott törvények, de azért emléletlenül írtak egy időbe annyi árvácskát meg rokonnak, a paraszti világnak a kritikája, ami akkor már nagyon durván felszére jött. Na. Ez jó, nagyon érdekes, De... amit mondasz. A, a, most a, a viszonylag aktuális kereszténységben az úgy néz ki, hogy persze van egy olyan vonal, amelyik a, a hagyományt ilyen értelemben uh -huh. mondjuk kritika nélkül átveszi, és azt mondja, hogy a, a szervezetben a a van, tehát a, mondjuk egyház testben, vagy Ilyen. a szervezeti testben van az erő. De a kritikák ott jönnek be, hogy, hogy visszabontják a testre, az élő testre a, a, a közösséget, mint testképet, Igen. és azt mondják, hogy nézzük meg, hogy egy-egy embernek az életében milyen szenvedések vannak, ezzel foglalkozunk, és ebből meg a társadalom szenvedését is. Igen. Például így áramlatok a, a feminista teológiák, hogy a feminista teológiának nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy az emberi testet komolyan vegye, uh -huh. amelyik, amelyik megértésre, ellátásra szorul a foglalkozik, uh -huh. amelyiknek nem pálya az, hogy, hogy minden átgázolva a végén eléri a célját. Ugye ez sajátosan ilyen férfias hmm. mondanám, macsós gondolkodás, ami nagyon mélyen beitta magát, persze századokon keresztül a, hmm. a keresztény teológia ö, rétegeibe is, és ehhez képest most ez egy nagy változás lehet, nem teljesen új már persze a feminista teológia sem, tehát most nem, uh -huh. nem, nem, nem ez kopogtat éppen a, kap, a, a kapun, vagy az ajtón, hogy majd mindent levált, de, de érdekes kísérlet, hogy, hogy, hogy milyen az, hogy amikor észreveszem, és elismerem egy közösségen, hogy, hogy, hogy szenvedékeny, hogy gond, vannak, hogy, mm -hmm. hogy támogatásra szorul. Tehát nem, nem a dicsőség eszköze, nem, nem a cél eszköze, mm -hmm. hanem az útonlevésnek a, a, a figyelő és mondjuk De a szabadság aki, kötenik egy... Egy... próbál, ilyenkor, próbál létrehozni, annak az küzdenihez szerintem azzal, az egy nagyon mély belünk, hogy mondjam, idegződött gondolattal, az, hogy ki ennek a vezetője, a feje, a nem tudom én. Tehát, hogy ki a szabályokat, és milyen, milyen szabályok vannak. Mert ez, mert ha abban olyan sok az érzéke, ami a, a, a, a merev szabályokat. Uh -huh. Tehát erre nem lehet pontos szabályt, vagy törvényt alkotni, hogy mondjuk, hogy hogy, hogy, hogy tudok érzékenyen mondjuk észrevéve ezt a fajta szenvedéset a másikba, hogy tudom megközelíteni, és hogy tudok ehhez Igen. hozzászólni, vagy, vagy mit kell tennem. Ha, ha, csak, ha csak annyi lenne a lehetőségünk, hogy, hogy el kéne döntenünk, hogy mondjuk racionálisan, vagy érzelmi alapon, vagy Igen. tapasztalati alapon akarjuk-e megközelíteni ezt a kérdést, akkor túl egyszerű lenne. Tehát akkor uh -huh. mint a mai uh, Magyarországi helyzetben, hogy minden kérdés, hogy mindenkinek van uh -huh. egy, egy baloldali véleménye, és aztán nem volt egymásra, amit kezden. Ja. De az ez be tud impulszi, vagy a közösség életében, hogy közösségszervezési technikákat tud megváltoztatni, vagy úgy És akkor már rögtön nem probléma az, hogy hogyan fogják változni. Nagyon elmondnak tűnik. De nem, ez, ez, ez, ez izgalmas gondolat, ami, amikor én nem... nem, nem Annyira, hogy, hogy, hogy ez hogy működhet, lehet, hogy te láttad működés közben, és ez nagy különbség, hogy nagyon teoretikus. Ezekért az emberek ebben a sok pénzt fizetnek különböző tanfolyamokon, hogy ezt tanulhassák meg. Mert hogy a klasszikus mondjuk, vállalatvezetés az az, hogy én vagyok a főnök, és a ahogy le lehet, én osztom be mindenkinek az idejét, meg ha lehet, akkor ki hogy vagy amíg hagyja magát, meg ilyesmi, és akkor ezt mindenki tudatosan szenved, mert tudják, hogy, hogy ez az élet, vagy ilyen. És ehhez képest az már egy előrelépés, hogyha azt mondják, hogy bár te vagy a főnök, de a vezetés technikai nyugodtan megengedik, hogy mintha hetente egyszer összejöjjenek a csoportnak a tagjai, és megbeszéljük, hogy milyen, mit érdekelt egy hét alatt. És, Kell a közös, úgy a vállalatvezetéhez, és felhasználják. Tehát ez ilyen értemben szerintem nem elvont, hanem ne nagyon, nagyon is hétköznapi hát érzékenység kell, hogy ne azokat a már neződött a pszichopata embereket emereket választják. Ma ilyen. egy nagyon hajtós vállalatvezetéhez, az nagyon sokszor hát tehát Nem mondjuk, hogy klinikai eset, de mutatja. Hát igen, mert az eredményesség mi életének a minőségét. Más is. Hát, tehát absz... ez a másik absz... oldalak. Hát, hát egész. Ő összeomlik, másrészt, még tönkre egy közösséget. És, és, tessz, és, és ennek ebben a uh -huh. pillanatban is még el, el, el, el, el, el, el, eléggé nagymértékben tehát Úgy gondoljuk, hogy ez így kell tenni. Milyen hatékony? Milyen hatékony, igen. Valószínűleg a hatói hatékonyság mániába fogunk belepusztítani. Minyában egy kérdés. Említetted az, hogy Jézus úgy próbálta hatalomhoz hozzáállni, hogy a hogy a, a szenvedő oldaláról, tehát, hogy hmm. a legalúra helyezte magát. Ezt mondjuk, ha egy, egy ember, kész, hogy ez olyan szép dolog, én is megpróbálom, és úgy, hogy mondjam, nehézségeivel szembeszállni, hogy helyezem magam. Hmm. Hogy kimenjünk az utcára, a tüntöcsök. Igen, igen. De, de, de ha Nál valaki, akkor hát azért azt is gondoltjuk, hogy tehát persze, de úgy, ugyanúgy, ugyanúgy nem fogják megérteni, mint hogy Jézus se értették meg. Persze. persze. De akkor nem hogy De nem mindenki olyan karizmatikus, hogy akkor emléket adjon maga után. Hát, hogyha ebben a mai értelemben hatékony embert mm -hmm. keresünk a, az evangéliumokban, biztos, hogy nem Jézus lesz az. Tehát, igen? Azért, igen, szerintem. Ő, ő, ő ilyen értelemben nem volt hatékony. Csak azt mutatta meg, hogy, hogy mi az egyetlen útja a világ legnagyobb közösségi problémájának, vagy a, a, a megoldás felé vezető út. Nem oldotta meg, mert ha megoldotta volna, akkor ma mindenki nagyon boldog lenne, és minden közösség épülne és virulna. Viszont megmutatta azt, hogy, hogy minden hatalomnak van valami korlátja. Hmm. És most, hát lehet, hogy nagyon távoli párhuzam, de ha csak azt nézem, hogy a demokráciákat mi határolja, akkor az a, akkor azt látom, hogy hogy a hatalmi igény, amit mondtál is. Uh -huh. És nagyon ritkán látom meg azokat a finomabb értékeléseket, ahol valaki azt mondja, hogy hogy érdekében, épp hogy valami jó a másiknál ural uralomra jusson, vagy hatalomra jusson előtt Tehát ki kell menni az utcára, vagy mint én, a politikai e csatározásokat le kell folytatni. De tudni kell, hogy, hogy ez nem a teljhatalomról szól. Uh -huh. Szerintem hogyha valaki így e, jut hatalomra, az teljesen máshogy lesz ott, mint hogyha valaki úgy, úgy jut hatalomra, hogy az egyetlen e, célja az, hogy hatalomra jussak, mm. és amikor ott vagyok, akkor már mindent elkövetek, hogy a kezemből ki ne engedjem, mert akkor úgy érzem, hogy az életem megy tönkre, hogyha belebukok. De a két, ilyen ah, kettő, csak vele. dolog, De... mm. hogy az ember, ha valamihoz akkor szeret azonosulni, és hogy én én vagyok valaki, végre vagyok valaki, most én vagyok a csúcson. Mm. Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, illúzió, hát, hát, hát ez egy feladat. De ez, ezek az emberek szerencsétlen emberek, és, és nagyon általányító sorsú emberek. De, mondjam, tehát toki és erről szól, mert, mert mindig olyan, hogy nem is teljesen tudatosan egyébként, hanem, hanem, hanem hát, és átételesen, például azzal, hogy, hogy mondjuk hogy akarnak préselni gyerekeket egy egy olyan hát karrier mondjuk doktor lesz, uh -huh. És ha nem, hát igen. de hát az, és ezért. Mintha valami értéktelen dolog, dolog lenne, tudod? Uh -huh. Nem? Nem lehet értéktelen. Hát nem, csak én, én abból indulok ki, hogy valaki akkor jó doktor, hogyha, hogyha azért, most persze attól függ, hogy milyen doktorról van szó. De lehet, hogy nem is függ attól. Hát most tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy vannak ennetebb, ö, ö, hát pályák, és vannak kevésbé, és minden szülő szeretné, hogy a gyerek az az elismertek között legyen, akik könnyen keresnek pénzt, stb. stb. stb. és ne a, ne a nem tudom én, milyen fizikai munkások között, a gyerek esetleg szívesebben menne, mert ahhoz ónzódik a másikat pedig egész életében szerencsétlen lesz, mondjuk. Igen, igen. igen. Ak ak akarnok, hogy karizálják, Igen. A, igen, de én ezt hiányjelenségnek gondolom. Igen. Tehát a, igen, igen, és nem mondom, hogy szerencsétlenség ez, hogyha Aha. valaki mondjuk annyira um, próbálja magát, tehát egyetlen egy dologra áll rá, igen. az a többihez nem is ért. Nem hiszem, hogy az ilyen jó vezető lehet. Hát azért annak is elég nagy már az irodalma, és hagyományosan is nagy az irodalma annak, hogy az a jó vezető, aki végigjárt minden olyan lépcsőt, amit uh -huh. illik végigjárni, hogy, hogy hogyha egy ilyen piramisnak a, a csúcsa felé közeledik, vagy hogyha a csúcsán van, és onnan feladata uh -huh. már ö, ö, ö, ö, ö, életben tartani egy ilyen, ilyen rendszer. Tehát, hogyha valaki csak ahhoz ért, hogy hogyan kell irányítani, akkor szerintem az borzalmasan kevés. Tehát azért kellene kicsit ahhoz is még érteni, hogy, hogy mi vagyunk a növényekkel, uh -huh. meg, hogy, meg hogy az állatok ö, közösségében van -e olyan lehetőség, amit az embereknél soha nem uh -huh. tapasztalunk meg, mondjuk azért, mert túlságosan sokban a racionalitás, ami egy bizonyos egyoldalúság, uh -huh. tehát hogy az élő lények tágabb közösségétől is meg lehetne tanulni az egymással való közösség uh -huh. vagy kapcsolat ápolásának a titkait. Hát most, hogy valaki ehhez nem ért, akkor, akkor én azt mondom, hogy, hogy ezért. Hát nem tud, sajnos persze hogy ez a itt nem is lehet más szervezés, sem mert hogy az egész társadalom olyan, hogy, hogy vagyis inkább a civilizáció olyan, hogy, hogy egyre van ö, ilyen természetes készségekre szükség. Tehát valami, vala, vagy valami géppakat részként élnek az emberek, mint mondjuk nem csak Kínában, állunk is egy csomó ember dolgozik olyan üzemben, ahol csak tulajdonképpen gépnek tekintik őket, és egy rész folyamatot csinálnak. Éveken át és, és, és egy robot munkát végeznek. Vagy pedig az vagy a, a munka, hogy valósága nem áll kapcsolatban, és hadd mondjuk szerintem például sokszor, sokszor a munka is, mondjuk egy gyám, gyámügyi munka sokszor olyan elméleti dolgokban fulladhat, tehát ahol mondjuk egy gyereknek a sorsáról egy hivatal nagy. Bűn tehát elkezd a papírként gondolkozni, és nem emberként, mm -hmm. hogy, hogy, hogy, hogy, hogy de csinálni. Tehát mit tudom, hogy 24 óra kikapnak egy, egy, egy nyugodt ö, családból egy, mm -hmm. egy neve gyereket, és odaadnak valaki másnak, tudod, három éves korába, vagy 5 éves korába. Nem Trauma lesz, ez, és hát ez nem fog jól működni. Hát így nem lehet ez a gyerek rablással. Ez Igen. És, és csinálják, hanem hát, mert ez így papírforma szerint ez így rendben van, és ők egy, egy, egy mesterkészséges világban élnek. Na de én, én azt, a, a, azt is a hozzá, hozzá nem értés egy formájának mm -hmm. tekintem, hogyha valaki csak a papírból tájékozódik. Igen. Tehát, hogy, hogy én szerintem akármilyen felelős posztom... Az iskola erről szól, nem nagyon? Hát, van, persze, sok helyen erről szól, de azért nem minden helyen talán, és nem tudom, tehát nem tudom, hogy ki fogja megmenteni a gyerekeinket a rossz iskola rendszertől az talán a mi dolgunk lesz otthon szülőkként, hát, vagy nem tudom. Tehát, valaki... Igen, igen, igen, de hát nem, tehát nem tudom elképzelni azt a felelős pozícióból lévő embert, aki a felelősségét úgy akarja gyakorolni, hogy gyakorlatilag alapelvként kizárja azt, hogy neki köze legyen a dologhoz. Márpedig, hogyha elismerő, hogy köze van, akkor neki vállalnia kell azt, hogy szubjektíven értelmezi a törvényeket, vagy a szabályokat. És az, az így, hát ott, ott lesz, vál, mi szabály Az, az állogj, egy ig ezt... az, az ezt bátorság LED. kell, sokszor bevállalás kell, áldozat kell, uh -huh. tehát nem is ismerek olyan helyet, a, a, az általad említettem. T -t -t -t -t -t... Hát, legyen az egy kormányzati, vagy szervezeti, vagy önkormányzati, vagy szervezeti háttér egy cégen belül is, ahol engedve az, hogy valaki a, a, az emberi ö, hogy mondjam, értékek szerint Töntsön. Tehát magyarul nem kell félni attól, hogyha ő valakinek a, a, a eldönthető kérdésében erkölcsének helyesen, papírforma szerint, hát ilyen nem igazán fér bele, mert már, még, hogy már nem fér bele abba a határba, amit a törvény megúz. Hogy megkapjon a fejére utána. Mert most fontos, hogy a most kezd jeleskedni ebbe a ebbe az érbe, tehát mint, tényleg mint a rákosi korban már bocsánat, hogy fél az emberek lépni, mert nem tudják, hogy, hogy, hogy, hogy hol figyelik őket, és mikor fogják bármiért kicsinálni őket. Tehát nincs meg az a nyomalom, hogy megtehetem. megtehetem. És, és, és volt idők, vagy nyugodt, nyugodt országok, ahol egy tisztviselő egy, egy csoport annélkül, hogy félne, hogy átlép, tehát hogy, hogy továbbássének minősülne, amit mond. Mert mert felbeszélni, és azt mondja, jó, van, oké, megértettük, jó, jól csináltad. Uh -huh. És nem fogjunk téged ezzel uh, megfogni. Ugye? Hát igen, ugye van, van ilyen, hogy a törvényszellem, vagy a betűszellem, azt azért ez minden írásodó embernek ill illő volna uh -huh. elsajátítani ezt a, az erre való fogékonyságot. Um, de ilyen értelően még, még jobbak azok a társadalmak, ahol, ahol tényleg minden a leírt szabályok szerint történik, és azok a leírt szabályok hosszú távon érvényesek. És ahol nincs meg az a lehetőség, hogy ha ma a szabályok nem segítik a személyes céljainkat, mm -hmm. akkor holnap De Ez, ez nagyon jó a de akkor az ilyen szabályok az nem túl precízek. Tehát ha túl van precízírozva valami, akkor bár le fogunk ütködni, Olyan. Mert ez egy nagyon ilyen ilyen különleges sicilöce el van képzelni. Most mit tudom, én beszélgettem aki, aki egy ilyen ö, nappali foglalkoztatós érű gyerekeknek csinál teljesen magánapban, mert nincs állami. Hm. önkormányzat segíti, meg minden, tehát ez így működik. Hm. De ott, hogy lehetne ilyeneket működtetni, az tíz földbe meg a határt, és ha csak őrgyi, akkor méretezett ember számolt. tehát munkaerőt kéne biztosítani, mert nyilván van mm. még az is nehéz. Mm. Mm. És, és valóság az, hogy egy városban, egy kerületből, egy faluban nincsen esetleg tíz ennyire sérül gyerek. Mm. Hát, tehát azok, azok kiszorulnak. Na jó, de egy, egy, egy, egy olyan, különben ez is test, ugye a korpus, a törvénykorpus. Ez az. Tehát egy, egy, ez a társadalomnak a, a merev a, teste? Az alapintézménye, igen. Igen. igen. A jogrend. Igen. Tehát, hogyha, de az, az, az is egy, egy kritikára szoruló, rossz, mondjuk, alapszabályozás, hogyha ha nem biztosítja azokat a pontokat, ahol meg lehet változtatni a a rossz gyakorlatokat, vagy ahol a jó gyakorlatok szerint meg, meg lehet változtatni a törvényeket vagy a szabályokat magukat, Nem? tehát, hogy általad említett uh, példában, hogyha valaki ehhez, vagy vagy egy, egy törvényi rendelkezés ragaszkodik ahhoz, hogy csak tíz gyerekre képzeli el. Rossz az a törvény, hogy ha nem tartalmaz egy olyan pontot, ahol kinyílik a lehetőség egy későbbi, uh -huh. mondjuk egy ilyen diszkusziónak a következményeként, hogy ha kell, akkor legyen öt gyerekre is. Nem Tehát mondjuk egy másadalmasnak mondjuk, van bármilyen, mondjuk erköltség. Uh -huh. normál, minden társadalomnak van. Uh -huh. És a normál között, között van, hogy a elesetekkel segítsünk. Uh -huh. És ez a társadalomban létezik ilyen. Igen. És kell lenni több törvény. Ez, ez egy Tiszt... ilyen... Helyileg megoldják, és hol az X, hol az Y, hol a helyiek, hol az állam... Tehát hol ezt megoldani. Igen. És ez egy... Hát ez jó, azért küzdeni kicsit, és, és meg kell szervezni, és izé, de nem egy meg kell küzdeni, ami egy arctalan valami, mm -hmm. és nem tudsz vele küzdeni, mert mindenki úgy áll előtt, hogy ez egy baromság, hát nem mm -hmm. tudom mit csinálni, nem tudom segíteni, mert ez a törvény. Tudom. Igen, igen, igen. igen. Jó, de egyrészt ismerek olyan vallásokat, ahol ez a fajta apró pénzrebontás megtörténik. Tehát nem csak az szerepel, hogy mit tudom, segítsd a másik embert, uh -huh. hanem az is, hogy akkor ezt így és így és így lehet segíteni. Igen. És akkor ott mindenkinek az a feladata, hogy járja ezeket az utakat, vagy lehetősége uh -huh. És, és minél inkább járja őket, annál inkább kegyes vagy vallásos uh -huh. vagy ilyesmi. A, a, a kereszténységben van, van egy olyan érdekes összefüggés, hogy mondjuk van egy ilyen parancsolat, ötödik parancsolat nálunk a mi számozásunk szerint, hogy ne ő. Ez azért általában minden mondjuk társadalom törvényében így úgy benne van, mm. hogy ne őj. És akkor a az, szóval, hogy, hogy a ne őt nem simán negatív van kell érteni, hanem pozitívan abban. Mm. És ne csak, hogy véd, hanem tegyél meg mindent annak érdekében, hogy a másik ember a te segítségeddel gyarapíthassa az életét. Tehát, hogy gyarapíthassa. Hát ez számára sokkal messze ez, ez egy olyan program, aminek nincs vége, ez mm. már Uh -huh. és nagyon egyszerűen nem uh -huh. hanem, hanem szigorúan még a vallási kereteket uh -huh. belül mondja el azt, hogy ez valójában a ne ői uh, kritériumból, vagy, vagy parancsból következik, amikor simán ezt tartanánk be, akkor széthullan a minden társadalom, mert semmit nem mond arról, hogy hogyan tudunk együtt élni és egymás segíteni. Uh -huh. tehát, De már nem, én ezt hullani. -e. Hát azért, mert ha simán csak nem ölök, tehát hogyha egy megbeszélnek. De nem, de hogy, hogy, hogyha, hogyha csak ennyi lenne a tájékozódási pontjuk, hogy nem szabad a másiknak ja, hajtokozni, akkor sem... Se... Igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Mert én már annyira befogadom. Mert igen. hát igen, igen ha, ha ezt nem hangzik el, akkor az emberek azt mondják, hogy de hát ez nincs benne. Igen. Mm -hmm. Igen, igen. Hát itt, itt jön ez a, tehát ez a kérdés, amiről mm -hmm. beszélünk, hogy igen. mi az, amikor rám van bízó, hogy megértsek valamilyen, vagy törvényt, vagy rendelkezést, igen. vagy valamilyen uh, megegyezésen alapuló szabályt. Igen. De hogy vannak olyan szállítás, erre kitér a törvény, de a 40-nel szabad hajtani, mm -hmm. vagy mondjuk 50-nel az úton, hogy egy, egy régi esetet, azért apám meséltek a hogy volt egy ügyfel, aki a, elütötte, a, a járdáról valaki a járdaszigetől. És ő lassan ment, uh -huh. de hát elélépett és elütötte. És a B. De, mert ő túl ment. Uh -huh. Mert a B az volt a hogy 26-nál több nem lehet a sziget mellett menni. Tudod? Uh -huh. mert, mert akkor már nem tud megállni. Uh -huh. És mondjuk ment 38-szal. Tudod? Uh -huh. Tehát nem ment gyorsan. Tehát még testre ment. Igen. Tudod? Uh -huh. De hát ez leírva, tudod? Hát de ott van leírva talán, ahol mondjuk talán a kreszív... ...kevesség. Hát nem, az van benne, hogy Le. a, a, a forró, amikor ő megfelelően, mert ez De hát van, a ide egy járda sziget mellett, akkor mondja az egészülve uh -huh. arra, hogy gyakorlatilmezni. Le, legyen szemünk egymástól, igen, ezt, igen. Mert ez, ez, ez, ez, ez, ez ezt szerintem tanulni kell. Tehát ha valaki az életében sok-sok ilyen példán keresztül, hogy hát erre is vigyázni kell, meg erre is, meg erre is. Igen, igen. Akkor gondolat, hogy te jó, hát én lehet, hogy majd lassabban megyek. Mert ezek a... Tehát... Igen, igen, hát így, tényleg tanulni kell. Tehát ez az, amit nem tud még egy friss jogosítványos vezető feltétlenül. Örül, hogyha az általában ismert szabályokat bet be Igen. betart. A bíró az egy konkrét számot is hozzáfűző, tehát nem, nem. Uh -huh. Azt, tehát egy tette az általa, uh -huh. mondjuk 26 kilométert. Köszönöm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Na, kán, hogyha mondjuk <laughs> az, amivel akkor próbálkozott, hogy a hogy legalul uh -huh. ragadja meg a hatalmat, tehát uh -huh. az átellemből, uh -huh. akkor vagy mit hogy mit tudna csinálni. Azt most nem tudom, ez túl provokatív, hogy vagy hogy az egyház az hozzátartozik. Igen. Mert általában a, a vallás alapítóknak a következődés, a, a, a, tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt olyan gyorsan fel tudná ismerni. <gül> a vallás, mert ő, ő lehet, hogy nem is gondolta, hogy ez a vallás. Igen. Igen. Tehát ő, ő, ő ezt egy isteni tanításnak gondolta, de nem, nem adott neki egy ilyen, egy ilyen külön, hogy mondjam, elkülönített ilyen formát, ami nem tudom én, amire most ő, ezt így körül tudjuk húzni, hogy ez a kereszténység. És ez én, én szerintem egy univerzális dologra gondol. Szerintem is, tehát a, tényleg, a, tehát a, a, ez annyi... hogy mondjam, milyen alapító, és elmondható. Uh -huh. Tehát. Én, szerintem is, tehát, hogy a, a, ez, ez, ez talán... Más nem is igazolja jobban ezt a gondolatot, Igen. mint hogy rögtön a II. század elején azok a teológusok egyházatják, akik ezzel a kérdéssel foglalkoztak, hogy most már, hogyha van egy ilyen közösség, amit egyháznak nevezünk, mégis mi legyen, vallás, e vagy valami más. Úgy döntöttek, hogy valami más. És ez a valami más a, a filozófia volt. Egy, úgy tudnálik, élt abban az időben, ugye ez még a romai birodalomnak a a, a kulturális e, e, e, épülésének a korábban. Én mm. egy csomó misztériumvallás, amik mm. alapvetően hiteltelenek voltak, mert már nagyon átláthatatlanok voltak. Mm. És jó néhány egyházatja azt mondja, hogy kerüljük ki ezt a zsákutcát, mm. ne, ne, ne, nem akarjunk vallás lenni, hanem arra törekedjünk, hogy a keresztési... Ennek a miszír vallások voltak akkor vallás? Ezek voltak, ez volt a vallás, igen, mm -hmm. sok minden, itt én, tehát mm -hmm. sok a, a több többiet ismerünk, Attis Kübeli, meg mm. ez a, a helyei, meg nem tudom, izis szentélyé. Izis igen, igen, Mi, mit rász, meg ezek, Aha. tehát ezek voltak a legelterjedtebbek is, és, és valahogy megérezték ezek az első e szervezetével kellett, hogy foglalkozzanak, hogy ez problémás lehet, uh -huh. és azt mondta, hogy törekedjünk arra, hogy a, a tanítást tegyük érthetővé, átláthatóvá. Ugye a filozófia nem mindig érthető mindenkinek, de legalább átlátható. Uh -huh. Tehát, hogy nem, nem titokzatosságba burkolózni, mint a környéken általában akartak. Tehát, hogy ez a legjobb erre, amit mondasz, hogy, hogy nem, hogy Jézus vallást akart. Igen, Jézus biztos, hogy nem vallás, uh -huh. hanem Jézus valami olyat akart elmondani, amit az életét segítheti közösségben és egyénileg is, uh -huh. és akkor ebből lett egy ilyen... Persze ma már a filozofiát sem használhatod nem. nagyon, mert igen. eltért a, a, a filozófia alapértelmét van ilyen, ilyen estetikai okoskodástól kezdve akármit ez, ez igaz, az elmúlt pár évtizedben a filozófia leküzdötte magát a, a katedrákról is, tehát most elég, tehát egyre kevésbé veszik a filozófia, nem az, az valami hát, bármi más. Bármi? Amit ma filozófiának készítenek. Hát, igen. A... A filozófia az mit jelentene? Szerintem az, hogy valami, ami az élet, az emberi élet alap foglalkozik, ami teljesen alap. Tehát úgy értem, hogy mindannyiunk számára alap. Tehát az a halállal, a helyes viselkedéssel, vagy a erkölcsel, a, a, a, az életünknek az értelmével, vagy céljával, és hát hasonló fontos alapkérdésekkel, amik, amiket nem lehet csak erkölcsönbe belerakni, vagy csak vallási szabályokkal, az már alkalmazás. Igen. Ugye? Babukott Igen. bele a filozófia, hogy hogy tette az, az, az utolsó nagy korszakában a, a, azt, hogy minden, ami igazság, minden, ami fontos, és az emberről elmondható, az férjen bele egy logikai kategóriába. És az nem elég. És az nem elég. Logikai mm. vagy nyelvi kategória. Ez az analitikus filozófia mm -hmm. valójában az vitte az, az, vén. Uh, mm. fenyegeti, fenyegeti De mindig fenyeget ide a teológián, én azt látom a teológiát mm -hmm. történetben, hogy, hogy hogy nagyon életképes, életképes. És, és azért életképes, mert minden egyes pillanatban magában rejti a saját maga iránti kritika uh -huh. lehetőségét. Hát vagy az is egyfajta filozófia. Hát jó, jó lenne, ha így lenne, uh -huh. igen, de biztos, hogy nagy teológusokat érdemes lenne uh -huh. itt mondani. Például nemrég halt, pár napja halt meg a, a Metz. Uh -huh. aki, aki egy olyan jezsuita volt, aki a 20. századnak az egyik legszebb és legérzékenyebb teológiai rendszerét. Ja. Van magyar könyv is? Van, magyarul is le van. Fordítva a uh -huh. Memoria Passionis. Uh -huh. <gül> hogy a, hogy a, a, a szenvedés emlékezete. <gül> ő... Tulajdonképpen az anyanyelvükön beszél <gül> De kicsit kívül marad a, az ember, és pedig hát vagy aki beszél, az kinek akarják mondani? Egy másik filozófusnak, vagy pedig valaki, egy embernek, aki egy filozófus, minden ember egy filozófus, csak négyszer. De hogyha azt tudnál kicsit művelni, vagy fejleszteni, akkor lehet, hogy szívesen megtenni, hát az élet az mindenkinek fontos. Hát igen, valószínűleg ezért is tudod kialakulni a filozófia, mint ilyen, mert mindig is voltak emberek, akik szerették volna fejleszteni. Csak... Van nekem. Hát, nem hiszem, hogy bármit máshogy csinálom, mint annak idején. Tehát abban nem hiszek, vagy nem tudok abban gondolkodni, hogy, hogy Jézust utánozni lehetne, Néha vannak ilyen korszakok a, a történelemben. Mondjam, tehát tulajdonképpen ugye az akkori viszonyokra értve, ő mostanában kritikát is folytatott. Igen, biztos, hogy, hogy Ezt így, ma, ma is igen. megtenné. Igen. Ma bizonyos nem lenne, mert ennek több csatornája van. Igen, most szívesen mondanám azt, uh -huh. hogy ha mondjuk Jézus itt megjelenne egyetlen, és akkor vonulna a médiában, meg az utcára, meg uh -huh. cikkeket készítenének vele, hogy akkor mindig úgy beszélne, hogy, hogy mindenki úgy érezné, hogy neki van igaza. Mert hogy annyira pártatlan lenne, uh -huh. hogy felül tudna emelkedni mindennel, de, de, akkor nem, akkor nem, de, nem de nem igaz, nem, tehát, nem, nem így van, hanem a, a, ilyen értelemben az a fajta örök igazság, amit Jézusnak tulajdonítunk. Örök igazság Aha. abban uh, válna konkrétta, hogy a helyi igazságot próbálná, igazságosságot próbálná érvényre juttatni. Ja. Tehát Jézus elmenne tüntetni, Aha. Jézus elmondaná a visszaélőknek, hogy visszaéltek, Aha. tehát a, ami, ami, ami na, na, amit mondjuk az egyházak ma uh, szívesen csinálnak. Tesszik? Rendőrség is, El is persze, persze. persze. Mert a, az árusoknak a igen, tehát Jézusnak ilyen értelme nem a békesség volt az első. Nem az álságos békesség, hanem az a békesség, amelyik már magában hordozza az igazságosságot és a bátorságot is, ember aktív, pozitív szeretetét is, tehát a cselekvésig elmenő szeretetét is. Ezért mondom, hogy nem lehet ezt a programot ma rendesen végigvinni emberként, de hát el kell, még csak ez az ideálom. Igen. És, a, és a, a mégis azt látjuk, hogy az emberek nem kritika, tehát nem azért mondom, hogy másokat de, de, de hát csoportban marad a maga templomába, a maga közösségébe, a maga egyesületébe, és ott azon belül és nem reszkírozza az életét, csak nagyon ritkán. Igen. És általában csak olyankor, amikor valami nagyon, nagyon érinti meg, tehát mit tudom én, főlemelik az internetnek az a... az... <gül> egész mindenki egyet tud igen. érteni. Már az volt, a változott a helyzet, ugye, mert az, az pont azért volt érdekes, mert előtte már nagyon régen nem mentek ki az ember. De most egy picit változott. De, is sorult ezzel a pohár, ez is igaz, uh -huh. de, de hát az akunk univerzálisan érzékenyek. Persze, persze. Ilyen értelműen az egyház az egy kényelmi szolgáltatás. Tehát, ja. hogy, hát nem, hogy ne, ne, nekem nem kell közvetlenül személyesen aktívnak lenni, mert rábízom az intézményemre. Tehát, hogy ja, érted. Érte? Tehát ezt most ironikusan mondom, idézőjelben ja, mondom, hogy kényelmi szolgáltatás. De bizonyos ég ég is ilyen. Hát igen, el, elosztják a feladatokat. Hogy mert nyilván ennek megvan a józan, Oka, tehát kell azért egyesülteket csinálni, hisz, hisz ez az egyesített erő, ez, ez azért többet ér, mint ha az ember maga próbálkozik, mert így valami olyat is meg lehet csinálni, amit egyébként nem tud az ember megcsinálni. Igen, ez, ez, ez biztos így van, de az nem mindegy, hogy azt mondod-e, mondod -e, hogy mondjuk egy adott emberi problémához nekem azért nincs közöm, mert a szervezetemben van egy olyan részleg, amely ráfejlődött a problémára. Tehát Mertem. ezt szerintem nem engedi meg a Jézusi. Hát ugye az egyház tartja fönn a hmm. öreg otthonot. Otton, de, de hát tart, és az milyen uh -huh. jó, ez milyen, milyen könnyű nekünk, hogyha megöregszik a anyánk vagy apánk, akkor ott lesz hova féleképpen lehet használni. Vagy azt, mondom, azt a fajta terhet vállalni mondjuk ötéven keresztül, hogy mi ápoljunk igen, őt, igen, igen, tehát ezt is lehet különféleképpen. Úgy is elküldtetem a szüleimet az egyházi szeretet otthonba, hogy azt mondom, hogy tehát ugyanúgy oda paterolom őket, igen. mint ahogy a, a állami szoc otthonba, vagy pedig azt mondom, hogy az én lakáshelyzetem nem engedi meg, hogy ti is itt legyetek, oda mentek, de itt vagyok mellettetek, és, és a, az a kapcsolat, ami közöttünk van, az esetleg még intenzívebbé válik. Tehát ez, ezért mondom, Mondjuk hogy... Persze a szülő, ugye preventív lehet, és azt mondja, hogy én, én, meg, én azzal segítek, hogy most én oda elmegyek, mert nekem ott jó lesz egyébként. Tehát, jó, tehát hát ennek a gondolatnak én... a... a Uhum. A szélsőséges az a Sánta Ferenc sokan voltunk novellának a története, uhum. ahol azért, hogy a családnak legyen elég ennivalója, a, a, a nagypapa gyakorlatilag önként vállalja halált. Uhum. Ugye? Tehát ez jó, persze, prevenció, igen. De hát, De hát ez... ez nem voltak ezek a büdös barlában. A büdös barlab, Igen, igen ez, is ez, ugyanis, ez arról szól. Ez arról szól. Ez az a történet igen, volt, igen, mint, igen, csak ennek a igen, címét nem tudtam. Igen, igen. igen, igen. Igen. És ez valóság. Ez valóság. Igen. Igen. Igen. Uh -huh. Ugyanakkor ez most kicsit a másik téma, hogy hol van az a törvény, ahol ezt elő tudod írni egy nagyszületet. Ezt nem lehet, elő, nem? nem lehet elő. Sőt, nem is akarjuk felül. Nem is akarjuk. Aha. Hm védő is lenne, vagy ökológiai harcos, és társadalmi harcos? Hát igen, biztos. Tehát úgy, úgy helyen közel. Tehát biztos, hogy nem, nem helyezni a, az ökológiát a, az emberi kapcsolatok elé, de azért arra felhívni a figyelmét, figyelmet, hogy, hogy az ökológiai kapcsolatokról szól, és hogyha azt nem ismerjük, akkor nem ismerjük az emberi kapcsolatokat sem. Mondjuk az egy kicsit elfedi annak a... Tehát mi ami megint egy idegen szó, és nincs is jó, mert nem környezetvédelem, hanem sokkal többet jelent, hanem, hát nem tésvédelemnek mondjuk teológiai. Az problémás szerintem. Tehát az, az meg sokan nem tudják azért elfogadni, mert, mert túl, túl... Túl egyházi. Túl, igen. Kell, igen, be kell majd is fejezzük, sajnos, hogy, hogy az ökológia végül is a, a, hogy mondjam, tehát a, az, hát, amit az állattán, a buddhistában szépen tudjuk mondani, hogy az együttérzés. Tehát az hogy, az, hogy van egy ilyen együttérzés a világ összes lényével. Mm. A, a az állatokkal, sőt magát a föl, és annak tudjuk tekinteni, és amiket mm. Mert általában az ember ugye ilyen, hát olyan ember soknak, Saját, saját fajta, tehát ember, ugye, azon belül mondjuk a saját színelm, aztán azon belül a, a nemzetem, aztán a családom, ne, vagy a városom, aztán a családom, aztán és egy kockányok, ami amivel mellesleg nem sok mit kezdeni, hogyha a többitele. Igen, szakítom. igen. A, most kevés idők van, mondta, de azt igen. Had, hadd kérdezek én is valamit, hogy a, mondjuk egy, egy um, az indiai kultúrában élő ember számára Az a kérdésem, hogy hogy tartanak kutyát? E, Tart kutyát? És meg nem is uh -huh. tartanak. Uh -huh. És számomra... Hát... Ettől a kutyatartást? A kutya az ember varátya, ott is. Tudod? Uh -huh. száll, száll, szabadon koborolnak az állatok, uh -huh. de én, én azt hogy a kis kutyákat be, beviszik a házba, enni adnak nekik, és az, hogy vannak egy-két szanyászit láttam, tehát ilyen, ilyen szerzetes tanító, aki akik aki... volt aki kutyája, a kutyája a... mert valahol az a kutyátartás, uh -huh. de azért úgy a kutyatartás, mert ott a kutyák uh -huh. szabadon járkálnak, igen, tudod? Igen. igen, na ez az, igen. mégis a telet is nem tudom, hogy tartják, mert az is szabadon járkálnak, tudod? Igen, de de, de valahol megfelelő van a helyet, tudod, van az előttünk ennyire ködös, uh -huh, uh -huh. és hát nem szokták vezetni a kutyákat. Igen, igen, igen, igen. Hát nagyvárosba vezetik, és az nagyon mulatság. De, de én azt tudom, hogy, hogy nagyon, tulajdonképpen szeretik a kutyákat. De, uh -huh, uh -huh. de ugyanakkor akkor a kutyák ilyen falkában de maguk közt is elintézik Aha. a dolgokat. Más egy kicsit. Ja. Van, de igen. Az, azért érdekel engem ez, mert a, a mi kutyatartásunk arról szól, hogy a kutya nem érzi jól magát, hogyha nem a én saját képemre idomítom. Igen, igen. Ugyanakkor pedig egy, egy, egy ilyen a, a, a kapcsolatokat ismerő kultúrában élő ember, azt hiszem, hogy, hogy, hogy nem szereti önmagát látni minden kapcsolatban. Holott igen. nagyon jól esik neki adott, esetben ebben a kutyabarátságon. Hát Meg azt hiszem, a, a az ilyen emberek aki egy nagy közösségben él, az mindig magát a közösséggel együtt látja. Uh -huh. Tehát nem is látja úgy magát olyan elkülönült valaminek. Uh -huh. Ami most nekünk nagyon jellemző, ez az úgy az, az atomizálódás. Igen, Igen, Igen. Béres Tamást hallották, és nekem még. Nem tudom azt, hogy ez volt az utolsó oldalás, amikor én ebben a formában voltam alatt. Rádión keresztül, nem hallgatunk el, sem a műsor, sem a rádió, hanem néhány nap múlva, nem tudom, szóval 24 én vagy miután meg fog szűnni a, a, a földi sugárzás, de az interneten továbbra is hallható lesz, és már hallható, és szóval, hogy sokan már hallják, és ha még, még ezt nem próbáltak ki, akkor a civilradio.hu hogy hogyan kell ezt megtenni, nagyon egyszerű, hogy ne, ne akkor érje a meglepetés, amikor bekapcsolja a rádiót és csak sisterek, és akkor már nem tudjuk elmondani, hogy hogy talál meg minket. Úgyhogy ezt külön most fel akarom hinni a figyelmet, és hát ebben a formában most egy ilyen nagy búcsút kell mondanom, de két hét múlva megint fognak hallani az interneten keresztül.